Ковзнув по задвірках церкви І йому на мить здалося Що він побачив Дві знайомі постаті Але це Не був слушний час Для підозр і сумнівів І він понуро Побрів додому А там за вечерею Він усе ще перебував У стані духовного дисонансу Аж поки Випадково не помітив на рукаві одного з близнюків червону фарбу. Придивившись ближче, він побачив її ще й під нігтями в обох близнюків. І тут здогад блискавкою осяйнув його мозок. Він затупав ногами і хряснув рукою по столу. Близнюки ледь встигли втекли за столу але через годину вони вже стояли перед ним навколішки, їхні вуха горіли. Огюст був свідком цієї сцени, бо якраз прийшов до Оксамитенка по платню. І наскільки він навчився розуміти українську мову, Оксамитенко лаєв Петра Павла не за те, що саме вони зробили, а за те, де вони це зробили? Оксамитенко волів би, щоб чудо відбулося в одному з його храмів. Ну, чи то у церкві святого Мефодія, чи Петра і Павла, і аж ніяк у церкві цього єратика, попа Ростриги. Якщо хочете, щоб я вам пробачив, закінчив він тираду, поверніть мені мій золотий годинник». Четвертий з бовдурів вродився поетом. Судячи з сімейних переказів, його народження було незапланованим і вибрав він собі зовсім невідповідний для народження день 29 лютого. Батько назвав його за святцами «касіяном», що по латині означає «пустий», «порожній». Таким пусто-порожнім з погляду Павла Івановича Оксамитенка Касіян і був. Він писав вірші, малював картини, грав на бандурі, співав, мріяв, хандрив, сентиментальничав. У футбольних іграх його ставили на ворота. В духовому оркестрі він грав на флейті. В Оксамитовій банді значився артистом. Щоб брати механіки змогли як слід вмонтувати бомбу в трибуну для голови журі конкурсу духових оркестрів, треба було спершу відволікти увагу присутніх. І це з успіхом робив Касіян, ставши в мокрих штанях при вході в залу і гірко ридав «Я обмочився, я обмочився». Це було так зворушливо, що аж сам міністр внутрішніх справ прослізився Касіянів спосіб заробляти гроші Вважався найекстравагантнішим Серед усіх витівок бовдурів Часо-часо він перевдягався в лахміття Вимазував обличчя сажею, Забруднював ноги і руки в калюжі та йшов просити милостиню, співаючи своїм ангельським голосочком псальми, канти і інші духовні пісні. Тобі бракує кишенькових грошей, тупав ногами Павло Іванович і хряскав кулаком по столу. Я тобі дам, скільки ти захочеш, тільки не ганьби мене на всю оксамитівку. Не діяло. Павло Іванович, як батько, не знав, що робити з Оксамитовою бандою, не раз питав у вчителів поради, а ті лише знизували плечима – переростуть. Лише Іван Данилович Пєшкін сказав мудру річ, мовляв, ви маєте талановитих дітей Павла Івановичу, просто вони народилися не в той час і не в тому місці». Були ще у Павла Івановича Оксамитенка два справжніх ангели, дві квітки з ангельського саду і в прямому, і в переносному значенні слова, доньки від першого шлюбу на ім'я Лілія і Віолетта.